ספר יחזקאל פרק א' ויהי בשלושים שנה, ברביעי בחמישה לחודש, ואני בתוך הגולה על נהר קבר, נפתחו השמיים ואראה מראות אלוהים. בחמישה לחודש היא השנה החמישית לגלות המלך יויכין. היו היה דבר אדוני אל יחזקאל בן בוזי הכהן בארץ כשדים על נהר קבר, ותהי עליו שם יד אדוני. וארא, והנה רוח שערה באה מן הצפון, ענן גדול ואש מתלקחת, ונוגע לו סביב, ומתוכה כעין החשמל מתוך האש, ומתוכה דמות ארבע חיות.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 לארבעתם, חוברות אישה אל אחותה כנפיהם, לא יישא בו ולכתן, איש אל עבר פניו ילכו. ודמות פניהם, פני פניה אדם, ופני אריה אל הימין, לארבעתם, ופני שור מהשמאל, לארבעתן, ופני נשר, לארבעתן. ופניהם, וכנפיהם פרודות מלמעלה, לאיש שתיים חוברות איש, ושתיים מכסות את גוויותיהן. ואיש אל עבר פניו ילכו, אל אשר יהיה שמה הרוח, ללכת ילכו, לא יישא בו בלכתן. ודמות החיות מראיהם כגחלי אש, בוערות כמראי הלפידים, היא מתהלכת בין החיות, ונוגע לאש, ומן האש יוצא ברק. והחיות רצו ושוב, כמראה הבזק. וארא החיות, והנה אופן אחד בארץ אצל החיות לארבעת פניו. מראה האופנים ומעשיהם כעין תרשיש, ודמות אחד לארבעתן, ומראיהם ומעשיהם.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 על אשר יהיה שם הרוח ללכת, ילכו. שמה הרוח ללכת, והאופנים ינשאו לעומתם, כרוח החיה באופנים. בלכתם ילכו, ובעומדם יעמודו, ובהנשאם מעל הארץ ינשאו האופנים לעומתם, כרוח החיה באופנים. ודמות על ראשי החיה רקיעה. כעין הקרח הנורא, נטוי על ראשיהם מלמעלה. ותחת הרקיעה כנפיהם ישרות, אישה אל אחותה, לאיש שתיים מכסות להנה, ולאיש שתיים מכסות להנה את גוויותיהם. ואשמע את כל כנפיהם כקול מים רבים, כקול שדי בלכתם, קול המולה, כקול מחנה.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 כמראה אש בית לח סביב, ממראה מותניו ולמעלה, וממראה מותניו ולמטה, ראיתי כמראה אש ונגח לו סביב. כמראה הקשת, אשר יהיה וענן ביום הגשם, כן מראה הנגח סביב, הוא מראה דמות כבוד אדוני, ואראה ואפול על פני. באשמה קול מדבר.